Călătorii în clar obscur Pista 18 Pe atunci, cel mai important lucru era incubatorul. Numai pe el îl aveam în minte. Până și rarele clipe de răgazmile, le petreceam făcând tot soiul de combinații. Astăzi, toate acestea ar putea stârni zâmbete. Și uneori, mă întreb singur dacă s-au petrecut realmente. Dar la timpul acela, nevoia pe care o simțeam de a nu sta cu brațele încrucișate... Așteptând resemnat despărțirea de mediul atât de impropriu cercetării științifice și întoarcerea într-un laborator cât de cât utilat cu cele trebuincioase, acea nevoie de activitate îmi alunga orice teamă că strădania mea ar putea fi zadarnică. Și, din fericire, nici nu a fost. Un vechi proverb spune că nevoia învață pe om. Și este foarte adevărat. De aceea, când ești constrâns de împrejurări vitrege, și nu accepti gândul perfid și paralizant că nu te poți lupta cu morile de vânt spre a duce la împlinire un deziderat, te silești să te descurci singur, chiar de îți lipsesc mijloacele elementare. Desigur, există și împrejurări în care dificultățile atrag aproape instantaneu renunțarea la orice inițiativă sau activitate creatoare. Noroc însă că această reacție nu se întâlnește la orice pas, ci mult mai frecvente sunt cazurile în care spiritul practic, Perseverența, fantezia creatoare și pasiunea își spun cuvântul. De alt întreaga știință s-a dezvoltat sub semnul acestei constelații de factori care i-au mijlocit omului încă de la începuturile sale, orice creație. Iar cel mai bun dascăl i-a fost natura, această carte uriașă, plină de taine, pe care numai ființa umană a știut să o citească, dezlegându-i misterele și însușindu-și foloasele. Cum mi-a venit ideea să mă folosesc de nisipul de pe malul lacului în loc de incubator, nu mi-amintesc. Un lucru mi-a rămas însă limpede și anume că numai în felul acesta am scăpat de obsesia care mă chinuia. În zilele fierbințe ale verii anului 1939, razele soarelui încingeau cu dărnicie nisipul care îndeplinea atât funcțiile incubatorului modern, cât și ale cloștilor arhaice. Lucram de zor într-o desăvârșită uitare a timpului care se scurgea, și a vicisitudinilor cotidiene. Eram satisfăcut de felul cum decurgeau experiențele și chiar mă simțeam mândru de laboratorul meu sui generis. Cred că eram și fericit. Poate mai fericit decât aș putut fi dacă aș fi lucrat într-un laborator cu aparatură sofisticată. Mă bucuram acum și de unele clipe de răgaz, în decursul cărora măream frumusețile naturii și inepuizabil ei generozitate cu un profund simțământ de recunoștință. Când cobora în serarea, împrejurimile lacului îmi ofereau un refugiu pentru plimbări și reverii romantice, deși nu mai eram foarte tânăr. Totuși, mă îmbiau la visare luna plină, țărăitul neîntrerupt al greierilor, semn că se apropia toamna și vai odată cu ea războiul, adierea molcoma vântului care legăna în răstimpuri ierburile de pe malurile înviorate de răcoarea murgului. Totul era aproape ireal. Când a trebuit să părăsesc acea așezare, până și ordonanța mea era într-un fel fericită. Nu mi se întâmplase nimic grav după cum bănuise. Mergeam adesea împreună când torneam să cercetez sărmul lacului, să controlez temperatura nisipului or să aleg locul unde trebuia să pun ouăle cu pricina. La început i se păruse o glumă, dar când a văzut că trec la fapte, a făcut o chimar și a oftat de parcă ar fi spus. Asta nu miroasea bine, Don doctor are sticleți la cap și a început a cârti pe șoptite. Înțeleg să operez cai, dar să vâri ouăle în nisip, asta e prea de tot. Într-adevăr, pentru treaba asta începută aș fi avut la îndemână cloștile. Pe când eu nu le foloseam recurgând la nisipul fierbinte și de aceea mă căina bietul om. În zadar căuta justificări logice căci nu pricepea nici în ruptul capului ce legătură putea să existe între boala de ochi, și ouăle puse la crocit în nisip. Așa ceva nu mai văzuse. De aici și până la ideea scrântelii, ca singura explicație a comportamentului meu și din comun, nu mai rămăsese decât un pas pe care bineînțeles l-a și făcut, ajungând la concluzia că prea multă carte strică. De aici se vede cât de fragil este ceea ce numim îndeopște simțul nostru comun. Oricât ei spune unui neștiutor de carte că pământul pe care trăiește se mișcă în spațiu cu o viteză de câteva sute de kilometri pe secundă, cu siguranță va socoti că glumești, orică ți bat joc de el, orică nu ești întreg la minte. Doar el vede că pământul nu se clintește sau, dacă uneori se întâmplă să-l simtă instabil, înseamnă că a băut mai fără măsură. Așa îți va riposta un tip mucalit. După expirarea șederii mele în acel colț de țară, lucrurile s-au complicat pentru mine. Nu voi uita niciodată acele săptămâni și luni de la Cluj, de neîncetată încordare și zbucium, premergătoare instalării mele ca profesor la Iași. Multe dintre necazurile și greutățile pe care aveam să le întâmpim, le intuisem dinainte. Pe altele însă nu le-am bănuit nicio clipă. Și dacă mi le-ar fi prorocit cineva, tot nu și aș dat crezare, socotindu-le rodul unei fantezii bolnăvicioase. Înțelegeam că, până la un punct, e firească reacția celor care, asemenea mie, doreau să-și pună în valoare vocația și aptitudinile într-o reușită profesională. Ceea ce îmi repugna, însă, era absența oricăror norme morale. Totul părea permis. Așadar, totul ședea sub semnul celor mai neașteptate surprize și totul a devenit cu putință. Ori, cum aș fi putut să prevăd sau să cred că este posibil ceea ce mă pândea la Cluj? Printre altele, mi s-a interzis până și accesul în biblioteca institutului în care lucram de două decenii. Am fost, de asemenea, împiedicat să continui cercetările și să adun informațiile de care aveam nevoie. Mă voi strămuta la București, am hotărât la un moment dat. Însă nici aici nu voi fi lipsit de surprize amare. Treceau zilele în zbor fără să întrebă nicio rază de speranță, nicio idee de care să mă agăț. Îmi priveam deseori mâinile, mâini de chirurg și mă întrebam alarmat dacă voi mai fi în stare vreodată să operez cu aceeași îndemânare și siguranță după o pauză atât de îndelungată. Tehnica chirurgicală, mai ales cea oculară, este complexă și abundă în subtilități. Cere negreșit o instruire temeinică, dar și o bogată experiență obținută printr-un exercițiu neîntrerupt. Îmi vedeam primeșdită una dintre principalele pasiuni. Actul operator Aveam sentimentul că voi pierde din supletea și agilitatea degetelor, ceea ce îmi dădea siguranța mișcărilor și de încredere în succes până și în cazurile cele mai dificile. Chiar gândurile acestea mă duceau la deznădejde, fiindcă eram la vârsta când omul cugedă nu doar la prezent, ci și la viitorul care l-așteaptă. Ori, încolțit de îndoieli, simțeam cum până și nesecatul meu optimism și exuberanța temperamentului meu, vor ceda într-o zi, făcând loc unei de descumpăniri. Mă întrebam, ce se va alege de mine, de toată munca mea de până atunci, de visurile atât de îndrăgite? Însă nu găseam niciun răspuns încurajator, nu întrevedeam nicio perspectivă. Și atunci norii se îngrămădeau tot mai amenințători în cugetul meu, forțele agresive din jur păreau de nebiruit. De fapt, la un moment dat, așa a și fost. Mi-a dovedit-o acea noapte de pomină în care am fost zmuls de lângă ai mei, în tocmai ca un răufăcător, deși nu făcusem decât să protestez împotriva unui abuz și a unei ilegalități izbitoare. Acesta mi era păcatul. Iar când am fost silnicit să-l plătesc, parcă îmi răsuna în urechi un glas batjocoritor și hidos. Totul s-a sfârșit. Până aici ți-a fost, acum totul s-a terminat. M-am împotrivit acestor șoapte furisite cu firea mea țărănească, tenace, care ține la tăvăleală. Dar când vocea perfidă mă copleșea, ori îmi priveam mâinile, eroismul meu se topea, iar gândurile o luau razna. Sau nu, ele nu făceau decât să exprime realitatea din jur, limitată la angustimea celulei, cu zidurile posomărâte, care mă striveau și mă făceau să asist cu totul neputincios la jalnicul meu sfârșit. Cântărețul care nu-și mai practică meseria își pierde glasul prin atrofia coardelor vocale și devine o ruină. La fel, balerina care nu exersează cu sârg. Își ratează suplețea și elasticitatea, trebuind să renunțe la grațioasele ei Iar pianistul care nu-și plimbă zilnic degetele pe clapele pianului, își îngroapă cu bună știință talentul. Asemenea lor, și un oftalmolog cu mâinile chinuite de strânsoarea cătușelor, la ce viitor mai poate să aspire? Eram oare în stare să cred că voi mai păstra ceva din îndemânarea menită să redea oamenilor vederea? Să mă mai simt animat de încrederea pe care o avusesem în mine? Sau de certitudinea meseriei la care trudisem fără precupețire? Firește mă cuprindea uneori și o primejdioasă indiferență când îmi spuneam Ei și, va fi un chirurg oculist mai puțin pe această lume Nu voi mai fi în stare să mânuiesc bisturiul, dar voi putea munci cu hârlețul sau târnăcopul în fond, nu sunt nici prima, nici ultima victimă de felul acesta. Au mai pățit-o și alții înainte de mine. Hai, grăbește-te, cetățene la voazie, nu avem timp de asemenea fleacuri. Și creierul meu continua să fie hărțuit de fantome și gânduri tot mai întunecate, pe care nicio o forță interioară nu mi le puteau alunga. Mă obseda groaza descalificării mele profesionale și cugetam fără istov la actul operator. Cât atârna de mult reușita unui chirurg oculist de mânuirea instrumentelor fine pe un organ atât de sensibil ca ochiul legat de creier prin aproape un milion de fibre, cât de catastrofală putea deveni pentru mâinile sale scurgerea timpului în totală inactivitate și cum niciun instrument de pe lume nu poate compensa siguranța și precizia mâinii. Acestea erau ideile care mă bântuiau zi și noapte și nu era de mirare. Căci, de când apucasem pe calea învățăturii, nu mi-a aflasem plăcerea decât în silințe și trudă. Clipa de răgaz o tot amânasem întocmai ca cei din rudari. Când vei muri, o să ai destul timp să te odihnești, auzisem mereu la ai mei. Ori, cum devenisem un mort printre vii, o sândit să nu pot parcurge decât distanța dintre pat și ușa zăvorâtă cu lacăt, să mă învârtesc pe dimineața, de la deșteptare și până seara, la stingere, în același cerc strâmtorat. Aruncându-mi privirea peste aceleași ziduri ostile și mute, căzuse în pradă celor două obsesii, degradarea mâinilor de chirurg oculist și avertismentul șoptit la ureche de glasul perfid. Totul s-a terminat. Peste acestea se suprapuneau însă nu odată visele care se cereau împlinite și alte voci cu undemnul. Rezistă! Triunful cunoașterii și al vieții stă tocmai în a lăsa ceva trainic în urma ta. Spre norocul meu, la un moment dat, mi s-a dat posibilitatea să lucrez ca medic, iar cu timpul mi-am reluat cercetările în cadrul policlinicii asupra strabismului, în profilaxia glaucomului și aplicarea extractului total de ochi, eto. Ca medic am dat în policlinică peste 15.000 de consultații, iar fișele întocmite mi-au permis să urmăresc în condițiile asistenței medicale ambulatorii Evoluția bolilor oculare în diversitatea lor. Munca devenise un refugiu și chiar mă captiva. La clinică nu mă mai gândeam decât foarte rar. Și totuși cât de util mi-ar fi fost materialul documentar adunat acolo. Dar trebuia să mă resemnez. Ca să scap de obsesii, mă aplecam cu și mai multă râvnă asupra muncii de zi cu zi și de îndată ce intram pe acest făgaș, îmi simțeam sufletul parcă spălat, purificat de toată zgura ce tindea să-l învăluie. Mulțumirea pe care mi-o dădeau unele acțiuni reușite era umbrită însă de un regret. Acela de a nu avea la îndemână mijloacele necesare experiențelor mele științifice. Mai păstram amintirea cruntei nedreptăți ce mi se făcuse în trecut, deși este ompată și pe cale de a se risipi în tumultul noii vieți pe care o duceam. Acum trăiam într-un cadru complet diferit. Mă absorbea policlinica unde continuam să studiez și să-mi verific punctele de vedere. Apoi îmi răpea multă vreme și străinătatea, unde eram invitat în mod regulat. Devenisem stăpân pe acțiunile mele și dispuneam după voie de timpul meu. Săptămânal sau la două săptămâni mergeam la Iași, unde rămâneam câte două-trei zile. Cei peste 20 de ani de activitate în clinica de acolo, a cărei conducere fusese preluată de fiul meu, Petre, mi-o făcuseră familiară. Mă simțeam la fel de atașat de ea, acum ca și odinioară când mă aflasem la cârma ei. Nu a fost o viață ușoară, dar trecuse destul timp de atunci sau, oricum, ajuns pentru ca anii să o acopere cu uitarea. Iar cum în clinica de la Iași există o atmosferă mult mai destinsă și mai plăcută, favorabilă activității de cercetare, de ce nu m-aș simți bine? Întregul colectiv se caracterizează prin rigoare profesională și fantezie creatoare, prin această sete de cunoaștere proprie tinereții. Un imens material stă la dispoziție la care se adaugă observațiile clinice și experimentale. Se aplică metode noi în chirurgia oculară. Mă bucur să constat că spiritul inventiv al multora de acolo excelează prin abordarea unor drumuri noi de cercetare științifică spre a se putea ține pasul cu evoluția medicinii pe plan mondial. Da, clinica de la Iași. Îmi amintesc de anul 1974. Găsesc pagina din informația Bucureștiului. Data, 17 decembrie 1974. Articolul se află sub titlul Meridiane științifice. Citez. La San Sebastian, Spania, în cadrul celei de-a cincea ediții a zilelor internaționale ale filmului medical, Medica, o peliculă românească a fost distinsă cu mențiunea specială a jurului. Referitor la acest succes, profesor doctor, docent Petre Vancea, membru corespondent al Academiei, participant la festival, ne-a declarat Filmul nostru a concurat cu alte 117 pelicule, având a-și releva calitățile după criteriul originalității și al valorii lui tehnice. Aparținând clinicii oftalmologice din Iași, el a expus o operație de glaucom efectuată după un procedeu românesc, și a reușit să trezească interesul specialiștilor, atât prin fidelitatea redării actului operator, cât și prin valoarea rezultatului implicat, 90% din complete. Premiul girat de reputația unor personalități ca profesorul dr. Alfred Gunning, Oxford, profesorul dr. C. Field, Glasgow, profesorul dr. Bardin, Nantes și profesorul dr. Gomez Botke, Madrid, este neîndoios un succes de prestigiu al cercetării românești. Închei citatul. Când mă gândesc la acești ani, chiar așa, anestecând imaginile și încurcând cronologia, socot necesar să amintesc despre o altă latură a activității mele, de data aceasta extra profesională. În anul transferării mele de la Iași la București, și la scurt timp după ce m-am instalat la Clinica Colțea, am primit invitația din partea Comisiei Municipale pentru Răspândirea Cunoștințelor Științifice urmând să vorbesc în cadrul cursurilor Universității Populare. Bineînțeles că am dat curs invitației. Ba, trebuie să mărturisesc, faptul mi-a produs o vie plăcere deoarece îmi amintea de anii studenției de la Cluj, de participarea mea la ședințele asociației Extensiunea Universitară, generozitatea și elanul inițiatorilor ei. Am înțeles ce îi îndemna pe acești oameni să-și cheltuiască o parte din energia și timpul lor prețios oferindu-ne, fără să pretindă nimic în schimb, din tezaurul lor de cunoștințe și valori morale pe care cei mai mulți îl agonisiseră cu osteneală și sacrificii. Erau asemenea unui izvor așezat la răscruce, din care beau și se săturau toți insetații care treceau pe lângă el. Și nu încercau oare același sentiment pe care îl încercam eu acum? Totdeauna răvnisem în mod deliberat să rămân credincios unor angajamente și să nu dau uitării acele ființe pe care le-am iubit încă din zorii vieții. Oameni fără știință de carte, cei din rudari, nu numai că nu s-au arătat indiferenți sau refractari față de ea, dar știau să o și prețuiască. Și nu era doar o prețuire pasivă. Ea se oglindea în efortul, adesea peste puterile lor, de a-și trimite vlăstarele la oraș să învețe carte, Căci ceea ce astăzi pare ceva cu totul firesc, altădată era o excepție și presupunea dăruire și eroism atât din partea părinților cât și a copiilor. În aceste clipe, gândul și inima mea se îndreaptă din nou către mama. Nu avusese în viața alt cel, deși învățase puțină carte, decât să-și vadă copiii în număr de opt, adăpându-se la izvorul de lumină și înțelepciunea al cărților de care ea sărăcuța nu avusese parte, ea care, la oaltă cu atâtea alte fiice ale acestui neam, trudise pe brânci și renunțase la pâinea amară și câștigată cu multă sudoare, ca să-și vadă împlinit nobilul vis pe care îl nutrea. Parcă o văd când venea la mine cu chipul obosit și sacul de merinde în spinare, iar când pleca mă învăluia în privirea duioasă și plină de mulțumire. Se întorcea acasă, în satul unde o așteptau truda necurmată și amărăciunile, dar cu sufletul împăcat, fericită de a-și făcut datoria până la capăt. Și mă văd și pe mine devorând cunesați noapte de noapte cărțile din biblioteca gazdei care îmi revelau minunățiile lumii. Și eram la fel de fericit ca și mama. Fericit de a fi descoperit o atare comoară pentru mine, care veneam de la rudari, tot atât de fabuloasă și nesperată ca și comorile din o și una de nopți. Așa au învățat carte cei mai mulți din generația mea. Cât la sută din intelectualii țării erau de origine țărănească sau proveniți din mediul urban, aparținând însă unor categorii de oameni fără dare de mână, mare parte din ei analfabeți. Cultura de astăzi, ai cărei beneficiari ne numim, nu s-a clădit pe nisip. Nici nu a căzut gata din cer. La temelia ei, oricât ar părea de paradoxal, se află strădania acestor analfabeți și a noastră, de ani. Numai că atunci, la început de secol, la țăranul sau muncitorul care cât le fusese hărăzită, dragostea lua de cele mai multe ori proporțiile unui adevărat martiraj. Și toate aceste gânduri mi-au fost declanșate de vizita la Clermont Ferrand, de imaginea lui Pascal și de destinul lui, de dialogul cu prietenii mei. Despre responsabilitate, despre mai multe etape și despre o mare bucurie Omul de știință nu mai este închis în turnul de fildeș El cunoaște o nouă datorie Să nu se mărginească numai la descoperi, Ci să se informeze asupra consecințelor posibile nefaste sau utile ale acesteia